WRSU New Brunswicki Magyar rádióadását, amit a Radgesz Egyetem Rádió közvetítünk. Ezt még egyszer sem sikerült kimondani elsőre. Az internet segítségével a www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 Egy újabb egy felhívás, a magyargyerek.com oldalon megtekinthették a felhívást, amelyben a gyerekek irodalmi és nyelvi vetélkedőjére hívják fel a figyelmet, amennyiben a családjában van 17 és 17 év közötti diák, és szívesen megismerkedné a Magyarország kultúrájával, történelmével, irodalmával, jelentkezenek önök is a második versenyünkre, az első novemberben volt, amely idén márciusban indul. Még egyszer a weboldal címe, magyargyerek.com A Garfieldi Magyar Klubban 23-án délután Maszkabál, Farsangi Bál lesz a gyerekeknek, délután 3-tól ig majd disznótoros, táncos este. Érdeklődni lehet Molnár Imrénél, mondom a telefonszámot, 973 478 7012. es és Petőc Katalinnál a 973-226-44-71-es telefonszámon. A klubtelefonszáma egyébként 973 772 96 54. e-mail címe pedig G Magyar gmagyarklubkukacgmail.com. Most már mindent tudunk, jött egy kis zene, Halász Judit fog énekelni nekünk. A mai mesét elsősorban két tündérig Iker kislánynak küldöm, Kósa Viktóriának és Kósa Anitának, akiknek nem sokára lesz a hatodik születésnapjuk, mégpedig pontosan egy hét múlva. Azt hallottam róluk, hogy bár itt az Egyesült Államokban születtek, nagyon szépen beszélnek magyarul. Szeretettel fogadják ezt a mesét, amit küldök nekik, és hallgassunk minnyájan. Pillanat, a pompom meséből a cigvakódó cipőket. Hogy kicsoda pompom, hogy nem ismertek? Oh, igazán senki sem ismert, mert hol ilyen vagyok, hol olyan. Bámulatosan tudom változtatni az alkomat. Ha akarom olyan vagyok, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egy ujjas kifordított kifordított bunakesztű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán pamutboly.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 Szia, Picur! Hova rohansz? Ide figyelj! Iskolába. De egyáltalán nem rohanok. Hihaj! Akkor van egy kis időd. Hát ide halkas, ilyet még nem hallottál. Az igazat megvalva, meg én se hallottam. Akitől hallottam, az is azt mondta, hogy ő még soha sem hallott ilyesmit. Még... Na! Hogy még ilyet? Soha? Senkis... Na? Mondd, mit is mondtál, Picur? Hogy... hogy hogy na? Mi van veled, picur? Mi bajod van? Miért forogsz itt a falat? Oh. Hallom, hallom, hallom, nem vagyok és Vett tudomásul. a tudomásul. tudomásul. És nem azt mondtam, hogy süket vagy, de igenis vaksi vagy. Ezt most mondom. És figyelmetlen vagy. Még ez se vetted észre, pedig majd kiszúrja a szemedet. És ezért forogtam? És ezért billettem. És tegnap volt a névnapom. Ezt a gyönyörűséges szípőt kaptam ajándékba. Hát nem gyönyörűek. Meg csodálatosak! Egyik szebb, mint a másik! És te ide se pillantottál! Rá se füttyentettél! Még azt sem mondtad, hogy ó, vagy hű, vagy na hát... Igaz, igaz, igaz, jaj, te röstelem, jaj, te szégyellem, na Ti milyen gyönyörű cipő, ó, hogy szépek, De mit is akartam, mit is, mit is, teljesen kiment a fejemből, na mindegy, jéj! Mondd csak, és nem két jobb lábast kaptál? Mert akkor ajjajajajajajajaj. Aj, aj, aj, aj, aj. Mi a csodának kaptam volna két jobb lábast? És mi a csoda az a hajajajajaj? Ez az, hopp, megvan, hajajaj, erről eszembe jutott. <gül> eszembe jutott szegény gombóc Artur kalandja az új cipővel. Mi volt gombóc Artur új cipőjével? Na várj, mindjárt elmesélem, rájész! Rá? Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Történt egyszer, hogy Gombrócz Artúr lekéste a kapitány, az az a hajót. Attígy piszpongott a csomagolással, készülődéssel, meg a búcsúzkodással, hogy mire elindult, egy levél nem sok, de annyi sem maradt már a fákon. Pöf neki, ez bizony itt hagyom. Lőttek az afrikai utazásnak, ha csak nem úszom odáig. De hideg lehet a víz. és mivel nem vagyok, hal csak egyéb. Kövérkés padár, ezért nem úszkálhatok össze-vissza. Ha mindent meghányunk, vetünk, mi marad? Maradok én itt a parton, s jön a dél a nyakamba. Vagyis szembe kell nézni egy-két dologkal. Mi kell a télhez? Lássuk csak. Kell egy esernyő, arra már régen fáj a fogam. Aztán kell egy csíkos sapka, ugyanolyan sállal. Vagy ha nincs csíkos, lehet pöttyös is. <gül> Azon nem látszik, ha a hó. Aztán kell egy csomó csokoládé. De hát az nyáron is kell, meg ősszel is, meg tavasszal is. Aztán kell még... Mi kell még? Éd Daggi, itt vagy Hát nem mentél Afrikába? Lekéstem a hajót, nem elég baj ez még, te is megkérded? Inkább segítenél törni a fejemet, hogy mit vegyek fel tényleg? S, és azzal a fejtöréssel, mert itt jön mögöttem egy hófelhő, mindjárt ideért, és lesz olyan locspocs, meg hószakadás, meg zimankó, hogy olyat még az öreg apád se Áj Állj, a mondod, locspocs, Mivel én gyalogjárok, akkor kell egy pár cipő, ide a lábamra. Köszönöm a jó tanácsot! Gerünk! Hellekapgódják a javát! De még megvette az esernyőt, meg a sapkát, meg a sálat, és mivel már fent jó melegye volt, elindult, hogy a lábára is vegyen valami meleget. Miért tetszik? téli? Ez mint téli cipő. Sőt, tavaly téli. A nyárit még nem kaptuk meg. Tessék talán választani. Azt tudt. Azt kérem, azt a pöttyöset. Gombóc Artur elégedetten indult haza.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 Te pedig csak egy balva. Hogy hogy te vagy a jobbik? Vet tudomásul, hogy semmivel se vagy különb nálam, és ha sokat csúfolod, majd jól bokárugla. Hogy te fogsz engem, majd én foglak téged, jó? Te, te, te És még te mondod, hogy jobb vagy? vet tudomásul, te vagy a közönséges facsak. Hát ezen a putaságon aztán úgy összevesznek, de úgy, de úgy, de úgy, hogy. Mire gondolt? Akkor felébredt, a cipők, a szoba két távol és arkába húzódtak el egymástól. Látni se bírták egymást. Ez már a tél. Van locspocs is, meg lacsak is, meg hózápor, meg farrakas sarvédó hideke. Vagyis ide csokoládé után nézni. Jé, de ez a jobbik. Hol lehet? Ahogy kerültél Milyen csúszós ez a locspocs. Jó lesz óvatosnak lenni. Jaj, nagyon fárasztó évszak ez a téldát. Úgy kell nekem, én nem voltam fürgép. Na hát, de hiszen ezeket nem sétcsinálom, hanem a cipők! Hé, nem halljátok, nem maradtok békén. Azt a meg a mája. De várjatok, csak, adok ér nektek. Csúszkálni, mászkálni, Budácsolni. A szemétre doblok benne tettet. Így mi? Most aztán veszekedhettek a magatok kedvére. Ott is maradt mind a kettő, kidobva a szemétre. Egy darabig még csak maradtak-marakodtak, aztán, hogy rájuk esteledek, ledet, áztak és ráztak és bizony nagyon elszomorodtak. Korom egykel arra sétált az óhangú gerincű felpattanó. Hát ti hogy kerültetek ide, illetve oda? Gombócart út dobott ki minket. Jaj, Jaj most, most mi lesz velünk? Na hát, még ilyet se hallottam. És miért dobott ki benneteket? Mondjátok csak gyorsan. De azok a egészek, hogy én, én, én vagyok a jobb, és ő csak a bal. Igaz is, ő miért jobb ő nálam, mikor én is olyan jó vagyok, mint ő. Mondtam, mitől különbö nálam? Rá, hát, igen, buta cipőikreket se hallottam még soha. Még hogy a jobb az jobb. Hát vegyétek tudomásul, hogy mindenkinek két oldala van. Az egyiket úgy hívják, hogy jobb, a másikat úgy, hogy bal. Az egyik oldal sem lehet, meg a másik nélkül. Megértettétek? Azonnal béküljetek, ki, gyorsan, gyorsan szaladjatok, Arthur után szegénynek. azon a lábai! Jé, ezek az én cipőim. Fogtok még veszekedni? Soha többé, Arthur! Csak bocsásd meg nekünk! Jól van. Megbocsáltok. És a cipőikrek vígan vitték artót, oda, ahová akartak. Soha meg nem botlottak, soha meg nem csúsztak, hanem békésen éltek, azaz jártak egymás mellett. Köszönöm a mesét! Na haragudj, rohannom kell, mindjárt becsengetnek. Picur, ha holnap erre jössz, megint neked, jó? Jó. Még egyszer boldog születésnapot kívánok Kósa Anitának és Kósa Viktóriának. Vendégem Devecseri Tamás, és a beszélgetésünk bevezetéseképpen hallgassunk meg egy zene számot.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 hogyha a hallgatók azt gondolják, azon gondolkodnak, hogy ez ugyanaz a Deve a Tamás, akit önök szoktak hallgatni, igen. Ő a másik rádióműsorvezető. De most itt, mint tiszteletes van jelent. Szeretettel köszöntöm őt. Köszönöm szépen, Érdiko, hogy meghívtál, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat, áldás békesség. Jó estét kívánok mindenkinek. Amikor három évvel ezelőtt először meghívtalak egy beszélgetésre a stúdióban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 egy olyan személynek kell lennie, aki, aki meg tud hallgatni, meg tud érteni mindenkit, Mindenkiben látja a, az Szenvedet. embert, igen, és, és végül is talán félában mindig az egyházon kívül tud maradni, szemlélni azt, hogy, hogy mások esetleg hogy láthatják kívülállók azt az egyházat, beleértve saját magát a vezetőnek.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 Ugye elmondhatjuk azt, hogy több mint egy, egy év, esetleg másfél-két év eltelt, mióta a kartereti egyháznál szolgálok, és talán ez az idő addigra kicsit bölcsebbé tesz, mint annak az egyháznak a vezetőjét. De, mióta is vagy a kartereti egyház lelkésze? Hivatalosan múlt év október elsője óta. Ugyan már, uh, igazából már szolgáltam ott uh, mm, szeptembertől, de hivatalosan a szerződésem is, hogy oda költöztünk, az október 1 történt. És mennyi idő volt előtte arra, hogy, hogy felkészüljél? Mikor tudtad meg, mikor sejtetted meg, hogy oda fogsz kerülni? Hát tulajdonképpen... A Rögtön augusztus utolsó hetében a, a, kerestek fel, és akkor a, m, kértek fel ugye, arra, hogy, a, hogy vállaljam el ezt a, ezt a lelkészi pozíciót, és a, tulajdonképpen a, visszautasítani nem tudtam, és nem is, a, nem is gondolkoztam azon, hogy visszautasítom, hiszen én úgy gondolom, hogy... A, hogy ahová elhívják az embert, mint lelkész, nem utasíthatja vissza, ahol szükség van az emberre, ott, ott helyt kell állni. Mi volt az első benyomásod? Hogy fogadtak az emberek?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 Négy-öt ember volt a, a magyar és az angol nyelvű istentiszteleteken. Mm. És. Um, Ez megdöbbentően kevés. És um, sajnos uh, ugye. Különböző uh, problémák voltak, nem voltak vezetők uh, az egyház élén. Ha voltak, akkor, akkor um, nem voltak teljes idejű szolgálatban ott, és, uh, és hát tulajdonképpen különböző problémák lehettek, amikről én tulajdonképpen nem nagyon tudok úgy nyilatkozni, mert nem voltam ott. Csak azt tudom mondani, hogy más egyházakhoz viszonyítva el volt hanyagolva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 Választhattak volna más egyházakat, amelyek ugye közel vannak, aránylag közel vannak az otthonukhoz, karterethez, de ők mégis úgy döntöttek, és, és azt hiszem, hogy ez az úrnak is köszönhető, hogy megállotta őket azzal az erővel és azzal a feltöltöttséggel, hogy, hogy kiálltak a saját egyházuk mellett, és, és jóban, rosszban ott maradtak az egyháznál. Ezért él tovább is. Mit gondolsz, hogy miért pártolt? nem mondom, hogy elpártoltak, miért nem mentek, nem ment a többi hívő ember, miért maradnak otthon, és miért nem mennek el a templomba? Talán összefügg azzal, hogy elkezdtek elfelejteni a magyarságokat, a többet generációs probléma. Hát én szerintem ez egy, ez egy nagyon összetett dolog, sok válasz lehet erre, mert bizonyára vannak olyanok, akik... akik egészségügyi állapotoknál fogva, koruknál fogva uh, maradnak távol ettől az egyházközségtől. És ők jelezték, hogy szeretnék, hogyha meglátogatnád őket, vagy Néhányan már igen, és uh, volt, tudok olyanról is, van olyan egyháztagunk is, aki, aki, um, aki kiköltözött az államból, New Jersey-ből, de mindazok, mindazok áll, szinte állandó kapcsolatban van velünk, tehát mint egyháztagok még mindig velünk vannak, és ahol ők élnek, legyen az a Florida,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 Jó ötlet megtartom. Pihenjünk egy kicsit. Csiszér László, ó a te igédet! See yeah.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 Megütötte a fülem azt, hogy szórakozás. És eszembe jutott a két héttel ezelőtti adás, vagy egy hete volt? Két héttel ezelőtti adás, amikor te a műsort. Itt volt Horváth Lacika és a, a trióval. Igen. És a Lacika azt mondta, hogy lehet, hogy ő hegedűs pap lesz. Hát igen, ugye, azt az 11 éves. meg. És erről eszembe, hogy, hogy téged pedig gitározni szoktalak látni. Az, az Isten tiszteleten? Hát igen, ám, tulajdonképpen ám, nagyon kevés alkalommal gitározok, de... Ám, Pont láttalak. Igen, de, á, de á, van igen a, a gitár, mint hangszer, amit szeretek használni, és néha használok is az Isten tiszteletek alatt, de, de ezeket talán ilyen különlegesebb alkalmakkor ám, használom, és veszem elő, hogy kicsit ám, feldobjuk a, a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 a közösségnek, ami ugye nem csak magyarokból és nem csak reformátusokból áll. És jönnek mások is? Volt, uh, mióta ott vagyok az egyháznál uh, rendezvényünk, volt egy koncert, aminek te voltál az egyik vendége, okay. és, uh, és természetesen azóta uh, van rendszeresen uh, szeretett vendégségünk, amire a uh,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 S és még ezen kívül milyen terveid vannak megnövelni a létszámot? A terveink úgy önmagában kellenek, de a, a Jóisten segítségével tudjuk majd csak ezt megvalósítani, meglátni, hogy a terveink elegeke e hogy, hogy, hogy ahhoz, hogy az egyházközség nagyobb legyen, hogy a létszám nagyobb legyen. Te ugye, ahogy említettem, vannak az egyháznál fejlődések, vannak többfajta több téren, pozitív fejlődések, tehát fordítunk uh, uh, elég sok uh, anyagi áldozatot és munkát például arra, hogy az egyház szebb legyen, jobbak legyenek a körülmények, felújítjuk magát a, a templom belsejét és az alaksort, ahol a szeretet vendéséreket szoktuk tartani, ami nagyon fontos, sőt úgy gondolom, hogy talán a legfontosabb dolog, hiszen csak úgy tudunk emberekre számítani, hogy visszatérjenek hozzánk az egyházhoz, hogyha meg tudjuk adni azokat a körülményeket, amik, amik a kultúrát, civilizált együttléthez szükségesek. Így ez az első feladatunk, és természetesen folyamatban vannak a kulturális események, és az, hogy felkutassuk, hogy, hogy mint egyház hogyan tudjunk résztve, részesei lenni a kartereti közösségnek, a társadalmi életnek, így most például a pénteki istentiszteletünk az együtt lesz a kartereti presbitáriánusokkal és luteránusokkal,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 De amit említettem, ez egy alkalom, ez egy terv, egy program, amit, amit fogunk tenni. Azon kívül a, ebben az évben ünnepli az a fennállásának a 110. évfordulóját, ami egy nagyon szép a, szám, amit szeretnénk megünnepelni. Vannak fényképek a régi korokról, hogy akkor mennyien voltak, hogy kezdték? Persze, vannak. Egy és történel, igen és igen, vannak, de sajnos, mivel ugye munkálatok folynak az egyháznál, így minden régi emlék, minden irat, minden fénykép eléggé szana szét van, és remélhetőleg ugye, ahogy ezek a munkálatok befejeződnek, akkor összetudunk fogni az egyháztaokkal, hogy ezeket talán ki is tudjuk állítani. Mi két gondolat meglőzni. jutott eszembe, két kérdés egyszerre, hogy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 meleg hangszínnel beszélsz az emberekhez. Ugye régen csak hangosan kellett, és most talán ezzel együtt jobban szíphez szóló, vagy lélekhez szóló az, amit mond az ember, nem? Hát a valószínű, hogy sokkal jobban kijön egy mikrofon és egy, és egy ugye hangszórón az, hogyha az ember valami úgy elő, hogy érzéssel átéli azt, amit mond. Tehát a hanglejtést, a szünetet, azt, hogyha ha leviszi az ember a hangját, vagy felemeli a hangját, az sokkal jobban kijön, az emberek sokkal jobban el tudják ugye, sajátítani azt az érzést, amit az ige hirdető átad. Viszont a fejlesztésekhez benne foglaltatik az orgona fejlesztése is. Az orgonánk az működött és működik ma is.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 vendégek, és Lesz, aki az én rádióműsorom egyik vendége, és volt pisof Csilla, aki okay. egy, egy holisztikus táplálkozási szaktanácsadó, aki, akit felkértem, és nagyon szívesen elvállalta, hogy tartson egy, egy ilyen előadást Ezekjén és bemutatót. igazán korszerű és fontos. Igen, és ezt azért is szeretnénk ugye, kívül az udvaron megtartani, hogy a karteretiek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 30 perc alatt be Ha valakinek felkeltettük az érdeklődését, akkor látogassa meg. Így van. Egyébként ha... pedig majd fogom hirdetni. És... Mert már van egyébként nem csak Facebook-os oldala a, az egyháznak, hanem most már működik az internetes oldalunk is. Úgyhogy... Remélem, minél többen meg fogják látogatni. És hallgassunk még egyszer zenét. A házigazda.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 Hatalos vagyok és nincs vita, ebbe a mennyei partiban, Itt minden ember vígan táncolt énekel.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 Amikor megkaptam a meghívót és kátva maradt a szám, kérdeztem, hogy mehet még rongyosra rongyos a ruhám. Azt mondták, semmi gáz, gyere ahogy vagy, a házigazda bár. Hivataros vagyok egy partira, a a házigazda fia, minden meghívotta együtt mindenben. Most és nincs vita, ebbe a mengei parti minden ember vágandtánzol dínonként. Most mondjuk és nincs vita, ebbe a mengei parti együtt minden pénz. vagyok, és nincs vita, ebbe a, a mengei Vibatolos vagyok, itt partira Ahol a a fia Minden meghíratva együtt mindent Vibatolos vagyok, és nincs vita Tenne a mennyék a tiba, És minden ember végan táncolt énekel Vibatolos vagyok, itt partira Ahol a a fia